Objava broj 1003, 12. srpanj 1939. Opomena u svezi prakticiranja samokontrole, blagost, miroljubivost. Naučite sebe svladati i postanite blagi i miroljubivi, jer vaše vrijeme na zemlji vam je dano kao probni period za vrijeme kojeg vi trebate postići potpuno zrelost, izvježbati i oblikovati sebe za dobrobit vaše duše. Vi ćete teško biti u stanju ispuniti vaš zemalski zadatak ako najprije ne težite kovome jer sve vaše duševne poteškoće proizlaze iz vašeg vlastitog nedostatka samokontrole. Iz toga poslušajte što vam gospod osobno proglašava. Vi, moja djeca na zemlji, se morate potruditi da jedni druge tretirate sa ljubavlju. Vi ste odabrali ovaj boravak na zemlji u saznanju o tome što vam nedostaje. Vi imate mnoštvo prilika da se borite protiv vaši slabosti i pogrešaka, ali vi također morate imati dobro volju da iskoristite ponuđene mogućnosti i kroz neprestano samosladavanje, rasti sve više u snazi i prevladati vaše greške. Imajte na umu djeca moja. Sa koliko puno strpljenja sam ja mora opet i iznava previdjeti vaše slabosti, a ipak moja ljubav prema vama ne opada. Uzmite u obzir koliko više razloga bi ja imao da postane nestrpljiv i kako ja ipak, u krajnjem strpljenju i milosrnosti, ponovo privijam k sebi svoju djecu i s ljubavljem opraštam kada su sagrešili. Uzmite u obzir da je moj život na zemlji iziskivao obilje strpljenja prema grešnom čovječanstvu, koje pri svemu tom nije cijenilo moju ljubav, pa je sve dobro koje sam učinio za ljude nagradilo sa nezahvalnošću i na posljedku mi prouzročilo takvu neopisivu patnju. Koliko su me samo ponizili i izmišljali svakakve vrste mučenja i bez ikakve krivnje me izročili da budem raspet, a ja sam strpljivo uzeo na svoja ramena čak i ovu najgorču nepravdu i usprko tome nisam povokao svoju milosrdnost od onih koji su me povrijedili. Ja sam preklinjao Oca na nebu da im oprosti njihove grijehe i nisam se okrenuo od već sam ih pokušao pridobiti sa strpljenjem i ljubavlju i na taj način im donijeti iskupljenje. I prema tome vi također trebate prakticirati vrlinu samoodricanja, Ljudi trebaju živjeti za drugog i jedino nastojati jedan drugome olakšati patnju, tako da ćete postati savršeni i nećete živjeti vaš zemalski život uzalud. I žrtvujte sve vaše brige i boli meni i postat ćete blagi poput golubica i komunicirat ćete jedni sa drugima strpljivo i sa ljubavlju i unutrašnji mir će ući vaša srca, a ja ću vam pomoći ako ste u opasnosti izgubiti se. Amen.